Aprilie spulberat. Ista 27. 3. Așa cum se prevăzuse primii invitați, începură să sosească începând cu după-amiaza de 30 martie. Nuh Efendi, cu obrazul schimonosit de o migrenă rebelă, înalt îmbrăcat în giubeaua de serviciu, cu semnele protocolului imperial, ceea ce îi dădea și mai multă prestanță, se agita prin camera lui de la hotelul Hagialâcul Berzelor, așteptând să-i fie anunțată sosirea fiecărui grup de oaspeți. Avea pe masă lista invitațiilor și, îndată ce afla despre careva, Nuh Hefendi făcea cânte un semn minuscul în dreptul numelui aceluia. Până în momentul acesta, semnele erau destul de rare. Primul grup a ajuns în N la ora 4 și un sfert. Însoțit de Havis Binaia și de câteva oficialități din oraș, Nuh Effendi a ieșit să-i întâmpine la podul de piatră, nu departe de baia publică. Deși o bună parte din viață și-o petrecuse la primiri și recepții oficiale, unde printre alții avusese de a face și cu un alți dregători albanezi, în momentul în care zări primul grup de invitați apropiindu-se călări, urmați de un norișor de praf căruia lumina puțină a amiezii, îi dădea o tentă lăptoasă, Nuh Efendi se simți impresionat. Conform informațiilor primite cu un ceas înainte de apariția oaspeților din acest prim grup, făceau parte invitații din mai multe ținuturi ale Albaniei. Erau, Erau capitanul John Jonomati din cunoscuta spiță a comnenilor, prinț de Clementi, Detmarc Deda, Zuluftarbei Tosca, din sud, Stegarul, din Dibra Mare, Elez alia capitanul Ulcinacu, Şemi ala rupi din vechea spiță stinsă Muzuca, prinț din Dibra mică, din, cei doi frați Bilbil, faimosul Şemia poreclit Comitele și Niktos castră pota lui Buie, șpata. Nu efendi îi prividesc când unul după altul și cum fără a-și desmorți picioarele Înaintara către el urmați de gărzi. Văzându-le veșmintele ciudate, complet diferite de cele turcești, Nuh efendi rămase cu ochii la opincile lor cu ciucuri în vârf. Ciucurii erau roșii și se înfoiau la fiecare pas ca pe de hulub. Apoi, în timp ce ei se apropiau, Nuh efendi reuși să-i cerceteze din cap până în picioare. Purtau mintene împodobite cu găitane strălucitoare, Fuștanele albe, țari ornați cu arnici, fesuri ca neaua cum nu mai văzuse vreodată, ce i dă dură impresia că peste creștetele oamenilor ninsese din belșug. Armele câte două-trei pistoale în fipte la brâu, erau lucrate cu mare meșteșug. Albanezii își câștigaseră cu multă vreme în urmă dreptul de a trata cu slujba și împărătești, având armele asupra lor. Nuh efendi oporni cu pași măsurați spre oaspeți, urmat de însoțitorii săi. Se înclină ușor cu palma dreaptă la inimă, apoi cu vorbe simple calde le bun sosit. Giubeaua lui de mătase verde închis îți sugera o arteziană molcomă sub clar de lună. Straele lor, din potrivă, păreau prevestitoare de furtună. Dând mâna cu ei, Nuh Efendi nu s-ar fi mirat deloc dacă din faldurile veșmintelor acelea s-ar fi iscat vifor și soare. Sosirea oaspeților a continuat până seara târziu și de fiecare dată când mergea să-i întâmpine, Nuh Efendi se simțea curios de obosit. Îi conducea până la primărie unde îi lua în primire dinamicul Hadi Hazer. Pe ambele laturi ale drumului locuitorii din N așteptau să-i vadă pe albanezi, vecinilor de secole. Trăiseră aproape unii de alții, dar ceea ce se petrecea în Albania le era străin și de neînțeles. Chiar și albanezii, când treceau prin N, erau atât de impasibili încât avea impresia că dormând șa. Dar iată că orașul N, chiar N, de care ei nu se simt chisiseră niciodată, fusese ales ca local al împăcării. În jurul orei opt seara trecură printre felinarele aprinse Gin Carbunara, prințul Himarioților, Gaetan Casovari, Stegarul Gacovei, Capitanul Giatoliu, care purta două prenume, Vasili și Ali, Doc Crasta, prinț și cărturar, Poreclit Schipetarul, Leg Gini, prințul din Rafșul Duca Ghini, strănepot al vechilor Duca Ghini. Memiu, din familia frașerii cunoscuți prin erudiția lor, Georg Mokrari, o osândit în patru rânduri la temniță, torturat și rămas fără un ochi, căruia oamenii din ținutul său îi închinaseră o baladă și bat odibranul de rebei. După ce întâmpină și acest grup, Nuh efendise înapoi la hajalăcul berzelor, distrus de oboseală. Deși de la ora aceea nu mai erau așteptați alți invitați, pentru orice eventualitate nu-și lepădă jubeaua oficială. Veniseră destul de mulți și totuși majoritatea urmau să sosească a doua zi până pe la amiază. Nuh, efendi se plimba prin cameră cu mâinile la spate. Nu putea să uite, oricât ar fi vrut veșmintele oaspeților. Amintirea fustanelor acelea albe ca zăpada îi dădeau dureri de cap. Nuh Efendi știa că Albania avusese dintotdeauna, în afară de marii stăpânitori, o mulțime de prinți mai mărunți, ba chiar aflase cu câtva timp în urmă că tocmai acești feudali slănțuiau cele mai cumplite revolte. Era vorba de o categorie aparte de stăpânitori. Marea lor majoritate se declaraseră singuri, prinți și-și câștigaseră autoritatea în popor, ca urmare a vreunui eveniment deosebit a unei bătălii și numai în cazuri extreme erau repudiați de autoritățile centrale. Unii dintre aceștia se trăgeau din vechi familii de căpetenii militare, ale căror rădăcintă deau în vremuri de cumpănă mlădițe tinere. După pacificarea marilor pașalăcuri, pe ruinele lor s-au ivit zeci de noi cărmuiri mai mărunte, ai căror prinți s-au adăugat vechilor căpetenii albaneze. Când a auzit că în alta poartă făcea pregătiri speciale pentru reluarea relațiilor cu acești șefi, gvasi oficiali, Nuh Efendi a rămas uluit. Cum de se poate ca sultanul care cu o lovitură fulgerătoare îi zdrobise pe vestiții Bușalti și pe fiorosul alipașa să fie atât de mărinimos cu plevuși aceasta? Mm. Însă treptat, absorbit de grijile organizării serbării, Nuh efendi pricepuse că poarta avea dreptate. Șefii aceștia reprezentau o forță imensă rămasă aproape intactă în timpul confruntării de 40 de ani dintre sultan și pașii rebeli, doar câțiva dintre ei interveniseră în conflict de partea unuia sau celeilalte dintre părți, iar majoritatea rămăseseră în așteptare din motive ce îi scăpau acum lui Nuhefendi. Și nu înțelegea de asemenea de ce se ținuseră la distanță aproape în egală măsură atât față de marii stăpânitor, cât și față de puterea centrală. Nu numai acum când puternicele pașalăguri nu mai existau, ci și înainte când acestea reprezentau o forță, mici feudali dispuneau de autoritate excesivă. Ba chiar adesea aceștia continuaseră o amenințare mult mai serioasă pentru marii cârmuitori decât fusese poarta însăși. Nuh Efendi era convins că pacificarea și îmblânzirea lor e singura cale pentru stingerea conflictului cu Albania. La toate acestea cugeta el în vreme ce străbătea camera în lung și în las. Deși obosit nu-i venea să se culce, fustane blestemate, repetă de două ori, avea convingerea că numai ele îi provocaseră toată neliniștea aceea. Deși auzise o mulțime de lucruri despre albanezi, întâlnirea de adineauri cu ei îl bulversase groaznic, iar acum realiza că veșmântele lor îi pricinuise mare parte din nervozitate. Oricât de ticăloși ar fi fost îmbrăcați în jubea turcească, în binecuvântată jubea de mătase ce își revărsa amolatic culorile celeste peste trupul omului, îmbrăcați deci în jubea, ar fi părut cu totul schimbați în bine. Pe când așa, în lor bizare, erau de-a dreptul înspăimântători. Abia acum înțelegea Nuh Efendi de ce marele Padișah dăduse ordin să se desființe veșmintele naționale. Straele albaneze conținea o sămânță de răzvrătire în fiecare tigel, în fiecare fald, ca să nu mai vorbim de pliurile fustanelei, asemănătoare valurilor mării agitate sau mai cu seamă de ciucuri roșii de la opinci, scântei minuscule ce ar fi putut arunca în aer imperiul. Nuh Efendi a dormit târziu. Îl trezire, într-un rând și el crezu că sosise un nou grup de invitați. Nu era însă vorba de asta. Îi cerură părerea asupra pânzei cu care avea să fie acoperită Baclavaua cea mare. Ajutorul său, Hafiz binaia, se culcă și mai târziu, în vreme ce și Dur, Dur Ali, stătu treas toată noaptea la hipodrom. Se trezi dis de dimineață. Odată, cu răsăritul soarelui, sosiră stegarii de la Beșchet, Enemura, Pieter, Nica și Nic pietrii, judele Cercis, Hapsanacu, întemnițat de șase ori, prințul Surt de la Cașniet, stresicel tânăr, despre care se spunea că ar fi din neamul Balșa, căpitanii celor Carafil, bătrânul și cute Alamani, unul dintre ei, Carafil, cântat în balade, și babe Vuciterni, jude al sfatului bărbaților, cântat și el în popor. Sosirea oaspeților ținu toată dimineața. Cei ce veniseră cu zi, în urmă vizitau orașul, însoțiți de străjile lor și de slujbași ai primăriei, special desemnați în acest scop. Deși bătea vântul, vremea era frumoasă. Norii albi și pașnici pluteau dintr-un colț al cerului într-altul. În centrul orașului cânta fanfara. Se simțea peste tot o atmosferă sărbătorească. Nuh efendi își întrerupse în două rânduri prânzul pentru a-i primi pe întârziați. La ora două și jumătate ajunseră și ultimii. Doscavelabi știi, octogenar, prinț de Fuşa e Corces, Brat Giorgu, prinț de Șpat, trăgându-se din Giorgu Golemi, despre care se spune că ar fi fost zămislit cu o zână, șpend șendalia, popular cântat în trei balade și... Era din lufta de rebei. Aceștia fură ultimii. Invitații cu puține excepții sosiseră cu toții. Ora era aproape trei. Grupuri, grupuri de oameni se îndreptau către hipodrom. Totul era pregătit. Comisia centrală și subcomisiile își făcuseră datoria cu prisosință. Lucrul acesta se vedea pretutindeni. Toate se desfășurau normal, nimic nu fusese lăsat la voia întâmplării. Nuh efendi regreta că starea sănătății nu-i permite să se bucure pe deplin de evenimente. Ajungând în curtea primăriei, unde trăsurile înalților alților dregători își așteptau stăpânii, Muhardar Pașa, cu care se întâlni la poartă, îi văzu expresia posomorâtă. Ce mai faci?" îl întreba acesta. Pari bolnav." Sunt nițel obosit, pașă, zise Nuh efendi, făcând o plecăciune ușoară. Ai dreptate, îl aprobă Pașa. Ultimele zile au fost groaznice, mai ales pentru tine. Totul a trecut acum, nu? Sunt îngrijorat pentru recepția din astă seară, spuse Nuhe Efendi. Oricum, e prima întâlnire oficială. Muhardar Pașa tăcu, fixându-l cu privire. Ascultă, zise. Poți să lipsești azi de la hipodrom. adjuncții tăi vor fi, evident, acolo și apoi vom fi și noi, așa că... Îți mulțumesc, Pașa, se înclină din nou nuhefendi. hefendi. Recepția trebuie să fie grandioasă, urmă Muhardar Pașa. La urma urmei totul depinde de felul cum vor ieși lucrurile astă seară. Da, Pașa, du-te deci, îl îndemnă Pașa, du-te și ocupă de recepție. Făcu apoi câțiva pași în direcția trăsurii și punând piciorul pe scară se întoarse încă o dată spre celălalt. Și odihnește-te puțin. Ziua de azi a fost extenuantă pentru tine. Nuhefendi se plecă pentru a treia oară. În vreme ce echipajul pașei ieșea pe poartă zăbrelită, Nuhefendi se întoarse să-și caute propria trăsură pe care vizitiul reușise să o strecoare printre alte zeci. Îndreptându-se apoi spre vechea mănăstire în a cărei biserică avea să se desfășoare recepția din direcția contrară pe drumul către hipodrom, întâlniră sute de oameni care pe jos sau cu diferite mișloace de transport se grăbeau către arenă. Erau toți veseli, cum este de obicei mulțimea înaintea unui spectacol îndelung așteptat. Ici colo, printre oameni, puteai zări trăsurile în alților funcționari, ale căror chipuri se ghiceau cu greu în spatele geamurilor închise. Într-o caleașcă lungă, trasă de șase cai, trecură pe lângă ei, gonind ca vântul, râzând și chiuind dansatoarele din Istanbul. Ceva mai târziu își făcură apariția banci, printre care Nuh Efendi crezu că îl recunoaște pe vestitul Ali Ibreti apoi a avut impresia că zărește în dosul geamului unei trăsuri mustața țepoasă a lui Bandil Aga, imediat după care se succedară alte două calești de unde se auzeau cântece de petrecere. Au venit toate puși la malele din Istanbul, își zise Nuh Efendi, disprețuitor. Se însera, parada trebuie să fie pe sfârșit acum, cu geta Nuh Efendi. Ieșise în curtea din spatele mănăstirii pentru a lua puțin aer printre cei câțiva castani rămuroși. Zidurile dărăpânate din loc în loc îți sporeau impresia de singurătate. De departe, dinspre bucătării, se auzeau zgomote înfundate. Nuh efendi își privi ceasornicul. Desigur că e pe sfârșite, își spuse gândindu-se la paradă. Se întoarse agale și pășind peste dalele lustruite de piatră, se îndreptă spre biserică. Masa lungă alcătuită, prin alăturarea a 40 și ceva de mese mai mici, era deja aranjată. O bună bucată de vreme, nu hefendi, rămase lângă ea fixând-o, concentrat cu privirea. Naosul spațios îmbrăcat tot în atlas și mătase părea o sală de ceremonii. Fuseseră aprinse doar o parte dintre candelabre, dar lumina lor era suficientă pentru a împrumuta mulțimi vasele de argint, tipsiilor, lor, de pe masa de ospăți, sclipirii molcome. Nuh Effendi se așeză pe fotoliu. Întotdeauna, înaintea marilor recepții oficiale, îi plăcuse să șadă în liniște, așteptând începerea ceremoniei. În jurul său stăruia o pace tainică. Din celelalte odăi din spatele perdelelor de mătase, se auzeau mișcările oamenilor de serviciu, câteodată chiar și șoaptele lor. Într-un colț așezate pe un postament și acoperite cu un macad, se aflau instrumentele orchestrei. Nu efendi oftă fără voie, privirea ei se opri asupra mesei oficiale. Viața sa de la un capăt la altul se scursese printre tripsi și platouri luxoase în sclipirile lor jucăușe. Clinchetul lor era pentru el mai expresiv decât orice cuvânt, clinchetul acela vesel uniform ce-ți trezea uneori sentimente de alarmă, de teamă. Pentru a suta oară, poate chiar pentru a mia oară, își aminti de marele vizir, Iusuf, în clipa în care râsul îi se curmase și capul îi căzuse în talger peste bucățile de carne, iar chipul îi se mânjise de sosuri. Cei din jur paseră îngroziți, îl ridicaseră, îl îșterseseră pe față cu batista. Unii dintre ei crezuseră că n-a fost decât un accident. Lucrurile se lămuriseră cu greu. Obrazul marelui vizir devenise alb ca hârtia. Peste un ceas murise. În aceeași noapte, Nuhefendi, împreună cu mulți alții, începând cu ultimul bucătar și sfârșind cu cei mai înalți funcționari ai protocolului, fusese arestați. Nuh efendi se ridică din fotoliu și început să se plimbe în jurul meselor. Ori de câte ori se gândea la arestarea sa, simțea nevoia să facă ceva. De parcă par nu și-ar fi putut aminti de plimbările însingurate pe drumul din Cara muruc decât pleumblându-se în sus și în jos prin cameră, la fel de neliniștit ca atunci. Pășind pe lângă mese, își spuse că primbarea aceasta domoală nu putea avea un decor mai nimerit decât însemnele sobre de pe tipsii, în scrisurile și lucrătura lor meșteșugită. Alah cugeta el, o viață întreagă petrecută printre talgerele de argint și tigăi de arama, printre ambasador de toate soiurile, vorbind în toate limbile cu tot felul de obiceiuri, unguri, mameluci, ruși, moldoveni, austrieci, persani și același clinchet de talgere și tigăi. Se opri dinaintea unei măsuțe rotunde, așezată ceva mai deoparte, pe care se afla Baș-Baclavaua. Colțurile vălului galben, cusut pe margine, cu fir de aur, atârnau pe laturile tipsiei. Ridică unul dintre ele și privi o vreme Baclavaua. Ora recepției se apropia, dar nu exista niciun semn că invitații începuseră să vină. Baclavaua fusese tăiată cu grijă în romburi. În siropul acela? În siropul din tavă? Nu, își spuse el destul, cu gândurile negre. După o trevire a marelui vizir Iusuf, la fiecare serată oficială era chinuit de întrebarea unde, în care fel de mâncare sau cofeturi fusese strecurată o trava. Încercă să gonească gândul acesta, dar nu reuși. Acum, privind masa ospățului, se întrebă iar care ar putea fi mâncarea fatală. Clătină din cap pentru a-și alunga bănuiala. Era o prostie să creadă că s-ar fi putut petrece așa ceva la o recepție la care participau 500 de bărbați înarmați. Apoi zâmbi. Câte ospețe nu fusese organizate de atunci, de câte ori nu-i dăduse târcoale gândul acesta și iată că niciodată nu se întâmplase nimic cu atât mai puțin acum când nu exista nicio bănuială, ba chiar din contră, totul era în regulă. Trebuie să-mi menajez nițelul și nervii, își zise el. Imediat ce mă voi întoarce la Istanbul, ar fi bine să-mi fac un control la doctorul Karayani. Neapărat și repetă și acoperi baclavaua cu vălul transparent. Își reîncepu umbletul în jurul meselor și asta-i aminti iar de plopii de pe marginea drumului din caragiu de luna ce plutea deasupra lor. De ce întârzie? se întrebă în câteva rânduri, scoțându-și din buzunarul veste sornicul de argint și privindul. l Se liniști singur spunându-și că la inaugurarea unor asemenea festivități, întârzierile sunt lucrul cel mai obișnuit. Își aminti fără voie de trăsura dansatoarelor din Istanbul. Apoi se opri și aranje o lingură cei i păru pusă strâmp. Brusc își aminti de petele albe din biografia lui Durumiș Dur Ali. Unde o fi dispărut atâta vreme? Se întrebă și își fixă privirea pe un castron adânc, ca și când acolo în el s-ar fi aflat răspunsul. Unde? Ochiul acela mic, ochii de pește, piciorul înțepenit. Sunt extenuat, își zise. Ar fi trebuit să dorm nițel, cum a zis Muhar Darpașa. Ochii pașei erau transparenți, transparenți, nimic tulbure în ei. Rușine că te gândești la așa ceva, aproape că strigă nuh efendi. Rușine. Trecu prin fața castroanelor aurite pline cu dulciuri, gânditor încruntat privind drept înainte. Încetul cu încetul se calmă. Trebuie să sosească dintr-un moment într-altul, cugetă. În clipa aceea auzi pe cineva pătrunzând în biserică. se întoarse și lăsă să-i scape un strigăt scurt. Era durmi și dur ali. Lumina slabă a lămpilor îi ascundea o parte din chip. Se priviră de la distanță, dar nu reușiră să se vadă prea bine. Aruncându-și cu greu piciorul drept, parcă smulgându-și din lanț, căpitanul pășii înainte. Nu hefendi a avut impresia că pantaloni celuilalt erau mânjiți cu soț. Ai grijă să nu-ți stropești uniforma, vruse i strige, dar capitanul se oprise în fața baclavalei, ridică vărul cu o mână, așa cum făcuse și Nuhefendi mai înainte, ca și când i-ar fi copiat gestul. Inima lui Nuhefendi îi rări bătăile. Capitanul părea că nu-l băgă în seamă. Era tare palit la chip. Cu același gest, parcă al altuia, parcă rupt dintr-un coșmar, Dur Ali luă de pe masă o furculiță și o înfipse în baclava. Nuh efendi zăris clipirea furculiței pe care mâna nesigură a capitanului o aducea la gură. Vru să strige. Ce faci? Strici vaua, Dar constată că nu avea glas. Durmiș dur Ali se sprijini de masă și vomă. Nuh efendi se aruncă spre el împinse cu o mână tipsia, iar pe cealaltă i-o puse capitanului pe frunte. Ce ai? Ce ai?" îl întrebă de câteva ori. Ce-i cu tine?" Însă dur tăcea. Iată că trupul îi fus trăbătut de un tremur mărunt. Se chinui să vomite din nou, dar în zadar. Degetele sale subțiri, galbene, precum ceara, erau încleștate de marginea mesei. O sudoare de moarte îi brăzdat chipul. Unde sunt invitații? De ce întârzie?" strigă în cele din urmă nuhefendi. În ochiul drept al capitanului se aprinse o luminiță care se stinse imediat. Acolo, șopti, du-te să-i vezi, întinși unul lângă altul. Doar atunci Nuhefendi își dădu seama, îngrozitor, că petele roșii de pe pantalonii capitanului erau pete de sânge și înțelese totul.